Takže já bych vám rád vlastně představil, uh, jo, tady koukám, jsem na, napsal. do dokonce špatný, špatný adpys, jsem to psal v noci. jsem <laughs> má být media referent. <laughs> koukám, že jsem dal i špatně špatně to linky, no, <laughs> jsem to v pět ráno. Jinak jsem chtěl trochu varovat, že je v tom hodně kódu, takže no, je to trošku pro náročnější už uh, posluchače, když potom, co jsem viděl, co tady ukazoval Andrew uh, nebo Beš, nebo, nebo tak, tak myslím, že to, myslím, že je to v pohodě. <laughs> takže uh, vlastně nějaký požadavky, co jsem dostal od Marka, vlastně, když, když dělal ten projekt One Difference, tak, tak bylo vlastně nějakým způsobem rozšířit to CCK na D-reference. Měla tam být nějaká volitelná políčka jako titulek, popis, odkaz. Potom je možnost třeba vložit nějaký ten obrázek z toho políčka přímo do textu. A vlastně mělo to brát vlastně jako ty obrázky nebo nějaká obecně nějaká ta média vlastně z, z nějakého znamená nějaká podpora pod ta, pro tam uh, a kde se prostě vybere třeba nějaký obrázek, případně v tom pop se přímo ten obrázek přidá, nebo, uh, nebo se třeba i smaží. Takže vlastně tady to je teda, uh, nějak, jak to by nějak vypadá, máme nějaký testovací server, kde se to vlastně vyvíjel, takže třeba takhle, uh, takhle, by, takhle nějak vypadá třeba to políčko vykreslený, a vlastně v té editaci, to jste vlastně už viděli, co se tady ukazoval Marek, tak vlastně tady je třeba nějaký thumbnail, a, což by nebyl problém třeba dosáhnout tady toho jenom třeba s tou media reference, ale, ale já tady k němu právě můžu třeba přidat jako vlastní titulek, A vlastně, když ho přidám, tak on se tady nejdřív předvyplní ten titulek třeba, který je vlastně nastavený přímo u toho u toho media, nebo konkrétně tady u toho obrázku, který tam vyplňu, ale já si vlastně k němu při, můžu přidávat nějaké další věci. Teď je to vlastně udělané, takže je to vyloženě na míru, na míru udělané právě pro ten one difference, takže právě jsou tady třeba ty, ty políčka, jako třeba to kolor nebo ty, ty věci, které ovládají vlastně ty slajdy. A je tady právě možnost potom třeba vlastně tady jako jednoduše vlastně si tady vybrat nějaký styl třeba s nebo nějakou image cache a kliknou tady někam do textu, klik, tady kliknou na insert a vlastně přesně se mi vloží obrázek, prostě třeba vytvořený to image cache, nebo třeba to může být nějaká šablona. Už třeba, že se mi tam vyplní třeba nějaký popis a ten titulek třeba do toho textu. Um, tady je jenom naznačená nějaká podpora těch vlastně, views, ale to je tam zatím jenom taková základní. Takže vykreslení nějakých odkazů do té tabulky, třeba. No a tady je teda, jak to, jak to vypadá vlastně na té OneDeference, kde je to teda použitý vlastně pro, protože je v tom vytvořená třeba teď ta slide Takže jak je to, je, tak je to vlastně implementované? Tak asi nejvíc, vlastně největší část toho modulu je, je vlastně vytvoření vlastně speciálního kolíčka Media Reference přes CCK API, kde, kde vlastně využívám to políčko node dereference, ale přidávám si k tomu další vlastně svoje políčka. K tomu se tak jako používá takový výraz, compound field, jako by spojené, spojené pole. A mm, mám na to potom nějaké odkazy na nějaké tutoriale třeba, proto to se řešilo, myslím, v CCK dost často, nebo v nějakých projektech a není k tomu moc dokumentace, takže Mám několik linků, třeba kdyby vás to zajímalo, tak tam popkačovat. A potom a ta popup galerie je vlastně vytvořena jako, jako pohled, aby byla dostatečně flexibilní, a plus k tomu je použitý modul, modul Views Embed Form, který vlastně vytvořil Jakub. A, a, k tomu, a k tomu jsem použil i Cox 2, ten, a k tomu, ještě, tomu se vrátím. Vkládání teda toho obsahu je zajištěno ve spolupráci s modulem Insert, který, který je opravdu jako jednoduchý, to byste někdy něco potřebovali, tak ta implementace je opravdu jednoduchá toho modulu Insert. A dále je tam nějaké to políčko barvy, a to jsem řešil modulem Color Picker. No, zajímavé části je jednak teda nějaké to CCK kolem, toho, kolem těch konfigurovatelných políček, Potom třeba renderování stránek v tom popup okně, kde je třeba odstřihnout vlastně třeba regiony, aby se vlastně nám tam nevykrešili třeba bloky, které nechcete a podobně. Dále zajímavé třeba ten dynamicky generovaný pohled, respektive spíš do něj dynamicky přidám třeba nějaké filtry v závislosti na nastavení toho CCK políčka. Potom použití toho pohledu jako formuláře pomocí toho modulu Views embed 4 uh, integrace s modulu, modelem Insert a na konci mám i takovou trošku JavaScript a uh, uh, už taková věc na úplně. Uh, takže nejdříve to tam na pole, takže jak už jste viděli, tak uh, tam je tady nějaký byl požadavek, aby tam v popis odkaz, barvu a potom ještě ty věci k tomu slajdu. Vlastně potom v té administraci je to tak, že, že se tam právě, jak vidíte tady vpravo, vlastně, že, že možný to, u té media reference vlastně si zvolit, jak, jak, jaké políčka tam vůbec chcete a jestli třeba budete vyžadovat nebo jsou jenom, občinu, nebo jsou jenom volitelná. Zajímavý bylo řešit třeba, jak to ukládat v té protože už jsem to rovnou chtěl na, nějak napsat, aby, aby ty políčka do budoucna nebyly vlastně na v tom hlavním modulu, ale aby třeba byly jako submoduly, jako nějaké pluginy. Takže jsem řešil třeba, jestli používat vlastní sloupeček stoupeč, pro, pro každý to políčko, anebo, nebo jestli to nějak serializovat. A konec jsem došel k takovému kompromisu, že, že víceméně stejně potřebuju tam ukládat nějaká serializovaná data právě třeba k nastavení toho, k nastavení, takže nebo, ně, nebo některé věci si třeba tam to trošku vycašuju, takže, takže tam stejně používám, takže tam používám jednak něco ukládám jako, jako serializovaná data, třeba description nebo, nebo nějaký právě nastavení třeba těch slideů, tak to mi přišlo škoda na to vytvářet prostě vlastní, vlastní prostě v databázi, ale třeba titulech, který se že třeba se podle něj bude nějak teda ta tabulka třeba moc střídit, nebo tak, tak to jsem, to jsem implementoval, nebo to jsem teda dal jako vlastně, že má vlastní, že mám vlastní slopeček databázy. Takže to nějak do budoucna uh, budu určitě nějak řešit třeba, jak, uh, když chci vlastně udělat nějaký apíčko, aby vlastně ty políčka tam mohly být vlastně takže tam zřejmě čeká třeba i tu vlastně nějaký ovládání vlastně té tabulky, vlastně přidávání nějakých políček, v závislosti na tom, jaké, jaké, jaký to bude typ políčka v tom, v tom Tady je ukázka, vlastně, jakoby, jak je to celé konfigurovatelné dál. Takže to vlastně v, te, nastavení toho políčka, jak to znáte v CCK. Takže tady tam nastavení nějaké třeba toho description fieldů. Pak tady třeba je možné právě vybrat, vlastně jaký vlastně vyberu jež pro vykreslování třeba těch tamnejů v tom pohledu v tom, browseru, v tom browseru. potom, uh, potom tady třeba v, uh, vybírám vlastně nějakou podporu vlastně pro ty jednotlivé, uh, pro ty typy vlastně, jestli třeba vůbec mají jest, jako jestli vůbec mají tam nebo nemají, takže je možný tam právě užíte třeba, je možný listovat že ho tam ty pamatrák, které vůbec tam ne mít nebudou. Uh, tady nějaký, uh, další prostě Těch nastavení je tam opravdu hodně, tady bych třeba upozornil právě třeba tady na ty content types, které můžou být referencované, to je myslím, možná vzlatý přímo z té de reference. A tady to si třeba potom vlastně beru potom, když, když vykreslu vlastně ten, ten pohled a přímo vlastně přidám tam dynamické filtry, které vlastně my v tom browseru, který je pomocí pohledu, ukážou vlastně jenom tady ty typy jo, tak teď tady mám, že bych ukázal nějaký kód tak asi uh, jednak u toho fieldu No. je řekl se, a kde konkrétně se používá ještě jinde ten ten modul, kromě to slideshow na veřejné otázky Tak média, které jsou prostě jako v té knihově, jakoby media, nebo jak jsme to tam o říkali, to bylo jakoby požadavé. Proto to je vlastně, proto to má právě i tak jakoby hrozně moc těch konfiguračních možností, protože prostě to bylo udělaný, jakože to bude univerzální úplně. Takže... Takže vlastně to, tady nejdřív ukážu třeba, jak je nějak implementovaný to políčko. Takže tady bych nejdřív ukázal settings. Takže vlastně tam v tom vlastně teď jsou implementované takový háky vlastně z toho CCK, který vlastně vždycky, když potřebujete implementovat to políčko, tak vlastně vás to čeká, takže nějaký to field info, field settings, a no, to je vlastně a field. Uh, Tady je vlastně definovaný uh, nějaký uh, vlastně těch uh, sloupečků, co to používá. Tady vidíte, že třeba jenom ten, uh, ten titulek, description, link, kolor mají své sloupečky a vlastně zbytek, třeba ten slide a tak, ten si ukládám právě třeba tady v tom sloupečku data. A tam bylo potom taky docela zajímavé řešit tu serializaci, unserializaci. Uh, Tady potom už bych jenom ukázal, tady, uh, jenom jakoby když budete dělat něco podobného, nějaký složený pole, jo, tady to je třeba vidět, tak vlastně um, nemusíte, já jsem tam hodně věcí řešil jako už, jsem šel vlastní cestou, ale, ale třeba hodně těch políček je dělaných, tady těch slepených, když potřebujete spojit jenom určitý jakoby, políčka k sobě dohromady, tak to jde právě potom řešit, že toho kódu tam bude mnoho méně a vlastně hodně věcí budete jenom přesměrovávat vlastně, jak mám tady to třeba ten reference, field settings, tak vlastně jakoby, že pod hlavičkou nějakýho toho políčka, který si nazvete třeba jako já má reference, tak vlastně potom jenom v těch jednotlivých implementacích těch háků potom už vlastně jenom, jenom přeberete vlastně volání na celý to políčko a jenom to předáte vlastně dál ovládacím, ovládacím funkcem vlastně těch jednotlivých políček. Takže, takže vytvoření tady těch, obecně vytvoření nějaké jednoduchého políčka, které je slepené, takhle z víc, z víc polí, je relativně jednoduchý, Protože vlastně o to ovládání si vůbec musíte starat a jenom to předáváte vlastně dál. To víceméně stejně takhle, když potom přijdeme do té funkce Media Reference Field, což je taková hlavní, hlavní funkce, vlastně na, která ovládá všech operaci na tom políčku, a, tak tady vlastně úplně stejně. Mm -hmm. Jo, tak tady zase třeba vlastně na konci si upravuju ty své operace, co potřebuju, a vlastně úplně na konci zase to předávám vlastně jenom tomu háku, vlastně toho node reference field, a ten se na tom asi udělá ty operace, vlastně co potřebuje. To jako indexace a, a, a podobné věci. Tak, úplně se mi to rezetovalo na začátek. Můžu skočit a zamrznout. Jo, to už jsem zkoušel. Právě. Mě to nějak zamrzlo. Jo, no, to bylo rozdělené. Tam možná otevřím dvakrát. A tady jsou ty odkazy, o kterých jsem mluvil, protože dokumentace CCK je pořád i po dvou letech, Potom co je vícem to CCK2 stabilní, tak je pořád docela tristní, takže doporučuju spíš třeba použít uh, vlastně tady, ty, tady ty odkazy, kde třeba o těch compound field, To určitě opravdu hodně, a je toho už jenom hodně málo, co si musíte někde domýšlet, nebo dát někde jinde. Uh, tady jsem já slide. Uh, jo, tak bych ukázal vlastně uh, podporu uh, třeba toho inzertu. Uh, uh, to je opravdu jednoduchá. Je, je to vlastně přímo stavěné právě už pro, ta, pro to, že, pro, že to má přímo podporu CCK, takže víceméně stačí uh, uh, nadefinovat jenom takhle asi ve třech nebo ve dvou, ve třech. Možná tam jsou potom i nějaké další funkce na definování třeba vlastních nějakých stylů, ale třeba pro takovou základní podporu, aby třeba se vám tam třeba načetli nějaká ta, jo, ty styly, ta image cache a podobně, tak, tak více tam stačí takhle zadefinovat. Uh, vlastně nějaké identifikátory, tady do těch alt, alt a titul, je do toho alt titul, tak se vlastně nad spolu, vlastně identifikátory, který ono si to potom bere na tom formuláři. Když, když to tam vkládáte, nebo tady nějaký ten pro vlastně ještě toho políčka, a tady jsem ani skoro jediný, co se tam musí nadpat. a jinak opravdu je to takhle prostě na nějakých 45 řádkách, z toho kód je prostě, já nevím, tak to, co se tam musí napsat, je fakt tak 10 řádek a máte vlastně podporu toho insertu, takže mě docela překvapilo, kdybyste to někde potřebovali, tak určitě jsem mrkně na modul insert, a dal jsem tam měl uh, vlastně ještě takovou zajímavost, vlastně, já to ukážu až dál asi. když to popa Tak uh, já jsem tady vůbec v tom Lightboxu 2 nechtěl dělat, on už je vlastně zastaralý. Chtěl jsem nejdřív použít ty model frame nebo popups, ale, ale uh, oni mají Oni mají pořád takový problém s tím, že uh, si moc se nedokážou poradit, když jakoby, myslím, že se nezobrazují v iframeu, e nebo každopádně tam pořád jsem měl nějaké problémy, když jsem potřeboval vlastně v, těch, uh, v tom vyskakovacím okně otevřít, nebo od, uh, otevřít něco, nějakou jinou stránku nebo, nebo třeba tam nahrát soubor a podobné věci. Takže nakonec jsem, nakonec jsem se vrátil k 2, který jsem použil kdysi, když to teda není ideální řešení, určitě se ho se nějak nahradit, ale už čas tlačil, takže, takže jsem prostě sáhnul po věci, kterým, kterou jsem znal a kterou jsem věděl, že, že, že bude fungovat. A vlastně nějak jsem se sažel, nějak, nějak protože jsem chtěl vlastně i v tom pop potom přeskákávat na nějaký další, další URL, tak jsem řešil, jak vyřešit vlastně to, že v tom pop nechci, že aby se mi žádní žádné uh, uh, regiony, žádné bloky, žádný menu, že chci prostě jenom ten, hlav, jenom ten hlavní obsah. Uh, tak jsem se na to, uh, tím, se to jmenuje teda uh, Lightbox, uh, tak jsem si dával do té URL potom uh, tě, parametr Lightframe, light a vlastně řeším, řeším jakoby, potom, že vlastně, jakmile se mi v URL objeví tady, tady to, tak vlastně vypínám, vypínám, vypínám vlastně v těch šablonách veškerý bloky. A potom v tom lightframe, vlastně, v tom popupu, tak vlastně posílám, tak vlastně celý to procházím regulárním výrazem v javascriptu a, a vlastně, asi by to možná šlo udělat i nějak jinak, ale je to samozřejmě vlastně zdaleka nejefektivnější. Vlastně přidávám tam právě tady ten odkaz, takže vlastně je vlastně i ta další. Tady vlastně ten parametr, urolo, takže i ta další stránka, co se otevře v tom popapu, v tom iframeu, e tak vlastně je, je taky bez bloků. Tady bych ukázal jenom jak je to udělání, kdyby se to nikdy potřebovali. Jo, to bude v hlavním Jo, a tam někde, někde teďka nevím přesně kde, myslím, jestli v initu nebo kam jsem to dal, ale mám tam někde nastavení vlastně globální proměný. právě v případě, že se objeví, objeví ten, tady ten parametr, tak vlastně si nastavím teda tady tu pro, globální proměnou a vlastně, v tom pří, a vlastně v tom případě vlastně si tady zapnu, nastavím tu variables vlastně v tom šablonovacím systému na false, a to je, to je myslím, přímo, přímo proměna asi z jádra, nevím teďko přesně, ale řekl že jo. Která mi prostě zakáže, která mi vlastně zakáže vlastně renderování vůbec vlastně těch regionů. A. Ještě jsem tam měl jednu takovou zámožnost pro proces page. Jo, ještě je tady důležitý, potom tady to. Vlastně hák, tím register alter, kde vlastně si můžu před, kde si vlastně můžu upravit vlastně jak se mi to bude renderovat. A, přidávám si tam právě tu pre proces funkci media reference jakoby pre, pre proces page, takže vlastně jakoby, já potřebuju právě ty, kdybych to tam vlastně si nepředsadil, tady tu funkci před tu, jakoby před tu funkci funkcí pre-proces page, která mi zpracovává celou stránku, tak vlastně by se mi právě během toho pre-procesu právě renderoval všechny ty bloky. Takže vlastně tady to tam z výkonových důvodů, že vlastně já si tady v, to, tady vlastně v té pre, -pre si vlastně zakážu renderování těch bloků. To je jenom taková zajímavost. No. To je modulu no. Já to potom můžu ukázat vlastně, uh, jsem to měl asi ještě, vlastně můžu to, vlastně bych to měl ukázat asi teď, takže ukážu třeba i rovnou, jak je to ani v, uh, v tom JavaScriptu potom. Uh. Jo, takže tady právě tam zase vlastně, když je tam ten parametr, tak se mi zase tak si tam vlastně do, do toho do vlastně proměny v tom javascriptu, tak si taky vlastně stejně jako jsem tam měl tu globální proměnnou, tak si tam stejně nastavím takhle jakoby tady ten parametr vlastně na jedničku, to light frame mize a tady a v tom případě tady začne konat vlastně tady ten kód a ten mi právě vlastně vytáhne všechny, všechny tady ty hrefy, všechny tady ty atributy a, a vlastně na, nastavím tam prostě tady, ty, tady, ten, tady ten parametr, takže nevím, jestli to jde řešit nějak elegantnější, ale tady to prostě nějak tak napadlo. Tak. Jo, tady to jsem to vlastně už ukazoval teda. No dostáváme se tady k tomu dynamickému um, view, um, což jako je docela pěkný právě příklad uh, jako by hybridního vývoje, že vlastně se připraví nějaký třeba pohled a vlastně tím, že se pohledá vyexportovat a udělá se z něj tak nějaký ten výchozí pohled a přes nějaké háky se dá vlastně používat dál jako v modulech. A, tak. Je to docela zajímavý právě, vývoje, že víceméně nejdřív si to člověk nakliká nějak se vygeneruje a potom si to dál upravuje třeba přes jakoby v kód. A uh, že te, jedna věc je tady, tam, tady to, že vlastně je to dělané tady tímto způsobem, že, že, ten modul, že vlastně ten view teda je nejdřív naklikaný a vlastně v tom modulu, v tom modulu se potom načítá jako ten defaultní view. A um, protože samozřejmě uh, není. Jakoby, potom tam musím nějak tím řešit to filtrování těch typů obsahu, který může být na každé stránce jiný. Takže to už, to už je tam potom udělané dynamicky přímo v kódu. A tam, tam, jak jsem ukazoval, ty checkboxy, kde se zapínaly vlastně ty nadoreference jednotlivé typy obsahu, tak vlastně si tam načítám a zobrazuju z filtru vlastně jenom ty dané typy obsahu. Takže takhle to nějak vypadalo s tím vývojovou verzi. Vlastně stejně tak tam přidávám vlastně třeba tady ty odkazy, že vlastně rovnou, tady tak vlastně taky vlastně si taky beru, beru odkazy na ty typy, které se tam můžou vlastně vyskytovat a, a rovně tam přidávám třeba i odkazy na vytvoření nových. Tady třeba upravení a tady jako vidíte, že to, teda je, že to nemá žádné ty bloky. Tady je teda nějaký ten, ten browser, vlastně, co používám na to, vykreslování těch tamnejů. A vlastně každý potom, vlastně je to možné upravit potom na míru každé té stránky tím, že je to pohled a není potřeba to k tomu žádný kousek. Tak. Takže vlastně bych teď ukázal, jak vypadá. Vlastně, když také uděláte nějaký ten pohled, tak ho, uh, tak ho můžete potom jednoduše uh, vlastně vyexportovat, což vám v tom textboxu vlastně ukáže nějaký takovýhle, nějaký takovýhle kód. To vám to vyplivne prostě to rozhraní. A to je možný, jedna, teda samozřejmě to můžete použít v těch nebo anebo ho můžete zahrnout přímo třeba do nějakého svého modulu. Je to na to vás takový trošku trik. Uh... Takže víceméně... Uh, vlastně tady vlastně načítám, takže je tady ten a uh, tady mám ještě vlastně zapnutý zapn zapn to kešování. My se mi tam vlastně jakoby načte. To je spíš, tak kdybyste to někdo řešil, tak třeba, no, tak abyste věděli třeba kam se podívat. <laughs> A e, potom je tam zajímavá věc, vlastně teda ta práce s, tím, e, s těma dynamickými filtrami. Takže to máme zase bruse, bruse, bruse, Takže to, vlastně tady ta funkce zajišťuje vlastně vykreslování toho, toho popup okna s tím nebo respektive už samotného toho brousru. Takže tady se vlastně právě načítám, té funkce z CCK, jako jedna z hlavních, z ní se vlastně načítu vůbec konfiguraci toho políčka. A potom se na to vlastně tady v tom kódu na tu konfiguraci vlastně různě odvolávám, takže tady vlastně právě upravuju tady v, těch, tady v těch dvou blcích kódů, tak právě vlastně, op, o, o, vlastně upravuju ty ty filtry v tom, přímo v tom pohledu tak aby to vlastně korespondovalo s těma a typama. s tím a ty a vlastně tady to řeší vlastně v situaci že tam nějaký filtry jsou a, takže to znamená že je potřeba třeba vyřadit ty, který tam nemají co dělat protože třeba nemůžu vyloučit, že nějaký uživatel prostě přidá filtr obsahu, přidá do filtru obsahu nějaký typ, který tam má co dělat. Takže, takže tady ho prostě všechny pryč a tady naopak, zase, pokud by tam žádné filtry nebyly, tak tak zase tam prostě přidávám. A tady ho tady už vlastně ho na konci vykresluju. někde, jo, Ještě taková zajímavost je jenom, že vlastně, když se tam potom člověk chce nějaký linky a tak, vnitř toho, tak je vždycky potřeba, když se takový, člověk renderuje někde také programové, tak je potřeba tam nastavit nějakou tu Override Path, protože on má vždycky nějak nastavenou nějakou svůj. Takže on to občas dělá věci, které člověk neočeká. Tady je z toho všechno. A jsme tak jakoby, ve finále. A tam vlastně jsem ještě řešil jednu takovou věc, takže jsem chtěl vlastně využít maximálně ten a, původní node-reference widget, kde vlastně přidávání těch jednotlivých a, vlastně prvků je řízený přímo tím modulem content module, což je jádro jakoby toho CCK, který umí vlastně, má nějaký napsený nějaký obecní metody na ovládání, na ovládání těch, těch multiplet políček. A je tam už nějaký, nějaký ahách, připravené nějaký, nějaký tady ty věci a jsem samozřejmě se s tím nechtěl moc přepisovat, takže uh, jsem to chtěl využít maximálně a protože v některých předchozích projektech jsem to právě přepisovat musel a uh, bylo to dost práce. Takže jsem se tomu chtěl vyhnout. A tam je problém vlastně, že tady mám nakreslený na grafu vlastně, takže tady máme nějaký ten prohlížeč, tam se klik, vlastně ta, už je tam připravený to, že se tam klikne nějaký to tlačítko třeba browse, nebo přidat referenci a vlastně už je tam připravené že se vyšle nějaký request, je to zpracované vlastně s tím serverem a synchronně se dopraví vlastně odpověď do toho prohlížeče a ta plocha se překreslí. A už je to tam, už je to tam prostě navázané na nějaký, na nějakou událost, Mouse down to znamená na kliknutí myši a je to tam na prvním místě. Prostě když bych, když bych tam přidal teďkou nějak potřeboval to mouse down nějak jako na si něco svýho, svého, tak už to nemůžu standardně, aspoň ne přes jQuery standardně navázat někam tady sám před to, ale už vždycky se dostanu jenom za ním. Takže jsem potřeboval udělat nějaký trik, aby, abych, aby se zkrátka dostal semhle. Abych, abych se vlastně napojil, Abych se napojil místo tady té šipky. Abych se tady vlastně udělal nějakou svoji věc. A pak teprve, až když to budu potřebovat, tak vlastně to tady vlastně ten formulář překrek, překreslil. Já jsem jasně Jo, dobrý to stihnu. <laughs> takže, eh, takže víceméně jsem na, na to našel řešení na, nějaký skript vlastně nebo rozšíření jQuery, který se jmenuje bind into stack a vlastně umožní, umožní to takovým právě trikem eh, dostat, se, dostat se právě semhle. A takže nakonec. Je to, je to tak, že. Um... To si doma. Zkrátka, víceméně jsem tam tedy tím trikem vlastně si zadal takový, takový, takový semafor v podstatě který, který když, když vlastně ten člověk na to klikne, a tak se zarazí, zarazí vůbec, jakoby, že ta událost se zarazí hnedka v počátku, protože já jsem tam zaregistrovaný na tom úplně prvním místě a vlastně tu událost úplně zahodím. A vlastně tady se otevřu nějaké pop-up okno, vlastně dělám se tady prostě své věci, vlastně v tom e v tom popup okně mi vlastně jakoby běží další instance drupalů, a v podstatě až když tam dokončím jakoby, tu práci, tak e, tak e, vlastně ten toho popapu si na tom, tom samém políčku vlastně, tak si jakoby, zavolám nějakou svoji událost, která jakoby, je dělána tak, že, že jakoby, nahrazuje tu událost mouse down, akorát že, akorát že si předtím umí ten semafor vlastně zapnout na zelenou. <laughs> A, a vlastně tím se vyšel vlastně ten původní, původní request, který tam je nastavený už, už od, od vlastně toho, třeba od té reference. A vlastně využiju vlastně celý, ten, celý vlastně to, co tam, třeba celé to překreslení, jako když tam přidám nový prvek. A bez toho, abych prostě s tím byl nějakým způsobem v konfliktu a nebo abych tam musel třeba vytvořit nějaký své tlačítko. A to si z toho původního schovat, a pak to třeba vyvolávat tu událost na tom schovaném tačítku a podobné věci, tak to mě prostě přišlo tady takový čistší, když je to taky takový workaround. A to je taky taková zajímavost. A... Tak to je jenom asi nemá cenu to ukazovat, když tak, když tak to mám nastavený, nebo ukážu vlastně. Můžu si ukázat, je to, jedno, je to krátký. A když tak je to, je to potom k dispozici, ty linky byly tam byly špatně, na to, ale, ale je to obojí dispozice na drupal Drupal.org nebo na Jithubu, takže se na to můžete ještě tak mrknout. A víceméně teda ten, tady je teda, kde jsem si nahrál, tady, tady jsem si do toho skriptu vlastně zahrnul teda nějaký to rozšíření, to bind into stack, který vám umožní právě si dávat, dávat třeba tu nějakou tu událost na to ten ovladač té události na první místo už před nějaký další a, a potom tady dole mám, mám tady vlastně jako implementaci v podstatě takového toho semaforu, kdy, jo to je vlastně vidět tady, že když je tam prostě vlastně nastavená tady ta proměna prostě na, na fall, na false, tak tak prostě se to, to úplně zastaví, vlastně úplně se na to zapomene. A pro, jenom, jenom když, když se zavolá prostě tady ta, vlastně když tam potom zavolám to update, což je jakoby, což je moje rozšíření, jakoby to je moje vlastně událost, která v JavaScriptu jako jinak neexistuje, tak vlastně si tady vlastně nastavím ten, ten semafor v podstatě na nulu, spustím tu, tu mouse down vlastně, která tam, takže když tam bude nějaký modul, jiný modul prostě, navázaný vlastně na tu mouse down, tak taky nemusím řešit žádný konflikt. A, a pak, zas, pak když, když, teda, když to tam teda takhle spustím, tak tam pak zase nastavím, nastavím ten samofor zpátky, abych zase byl který byl ve střehu, odchytil tu další, která, kterou chci zpracovat já a nechci, aby to nejdřív zpracoval modul, který, na který se chci potom teprve posléze navázat. Tak tady to bylo taky trošku složitější, ale když... Mě... víceméně. konec, tady jenom tak, jak se to dá použít. Takže primárně to by je určené pro tu slide show, jinak určitě to použít jako galerie, jde to použít jako vkládání teda těch obrázků do textů. Je tam možné vlastně díky tomu insertu tam dopsat třeba i nějakou šablonu, takže se vám to tam vložit. Ten obrázek třeba i rovnou právě s nějakou šablonou, s nějakými dalšíma tagama třeba. Odkazy na ostatní úzely třeba s kontextově upraveným popisem. A podobný právě projekt je to, co tady zmiňoval Andrew, ten nerem, nerem browser neboli node reference browser, no tak nějak se to jmenuje. A od toho Arona Winborna, který vlastně víceméně začal dělat, z ruk, chvilku vlastně poměrně. Akorát že má trochu jiný cíl, vlastně nemá tam to rozšíření o ty, o ty políčka. No? Má tam, ale vlastně ten, je, to ten podobný vlastně ten popát, vlastně, kde si můžete filtrovat ty různé média. Tak prostor na dotazy už bohužel asi nebude. A jenom bych teda upozornil. Jak na začátku, jak jsem tam měl na začátku teda špatně tu urlo, tak uh, je to je to media, media reference ty Tak já to ještě opravím, když to tam online. Takže to je všechno, děkuju za pozornost. To <tějí významení> takže se mám. se ten